сестро наш тато вмер сьогодні прийшов лист і чого все сьогодні і оце отак як це боже мій батько загинув від батька Марії Терези не було вістей уже два тижні я прочитав поночі повідомлення яке подала заплакана доня Хуаніта вбитий на полі бою Усі плакали. За дві години я мусив іти у рейд, у тил ворога. Тепер я лишався у цій родині за старшого. Я сказав це в голосі їм усім. «Марія Тереза – моя дружина. Пако мій брат, доня Хуаніта – моя мати. Я йду в рейд, але від сьогодні я їхній. Я вже давно іспанець. Бережи тебе Бог, синочку, сказала доня Хуаніта. Розділ четвертий. Андрій, озираючись, протискався крізь строкатий наповд Гданського осіннього недвечір'я. Торгова вулиця, центр старого міста, як завжди, була переповнена людьми. Черед і крамниць по обидва боки у вузьких різнокольорових будинках, щільно прирівлених один до одного з високими гостроверхими шпилями, Створювали з першого погляду атмосферу ніби недалекого, середньовіччя, живі залишки якого химерно перепліталися із сучасними вивісками і рекламами. Поліщук ішов по інший бік вулиці, трохи попереду. Андрій не випускав його з ока, тримаючи на полі зору усе круги. Він тільки поглянув на вітрину, тільки на мить. Він навіть не притишив кроків. Скільки спогадів пов'язано із цими місцями минулого року проводили з вишуком тут останні гімназійні канікули. На набережній, біля старого костьолу мешкає з вишукова тітка пані Малжогата. Тільки б її не зустріти. То було прекрасне літо, найкраще з усіх попередніх. А що в майбутньому? Тепер вони переходили на нову явичну квартиру. Тут мали виждати ще кілька днів. І прощавай Польщу. На всякий випадок Андрія з Польщукам були документи на сина батька Пьонтьовських. Та оголошення про їх утечу друкувалися у гданських газетах. Вже розгулювати її довго не слід. Тільки за особливих обставин, як зараз. Аджею, це ти? Треба ж Андрій не встиг піргнути у гірбо, як же Гражина і Ельжбета на феребій трохкотіли. Вони так і думали, що Анджеї із Вишуком приїдуть. Хоч і не домовлялись, але це доля. Так мало статися. Гражина ще вагалася їхати чи ні. Там Ельжбета наполягала, треба їхати. Чого сидіти? І ось яка зустріч. «Ні, вони його не відпустять. Підуть разом до збишика і разом відсвяткують цю несподіванку. Гарно, коли зустрічаються старі друзі. Боже, це було так давно? Наче торік, але і століття тому. Хіба це був він, Андрій, із цими дівчатами?» Він почав викручуватись. Поспішає до тітки на обід. «Там приїхала мама. Так, так». Ізбишек там. Він поспішає. Має ще дещо купити, але домовляємось про побачення. Напевне завтра. Він чекатиме ось тут, на торговій, біля книгарні. О, ще згадаємо минулі часи. Він підморгнув в гаражині, краєм ока стежачи за поліщуком, що зупинився на протилежному боці вулиці і спостерігав за ними. Коли Андрій, Попрощався з дівчатами, Поліщук підійшов до нього, очі напружені, суворі. Але він підморгнув і голосно запитав, котра година. Андрій дістав годинник, Поліщук прошепотів, за тобою шпик, тікай, плутай сліди, чекатиму біля порту. В під'їзді назвав вулицю і номер будинку і пішов геть. «Високий, повновидий, у сірому плащі й капелюсі, середніх літ чоловік не відставав ні на крок. І ти вже бачив, Андрію, що він йде за тобою. Ти хотів скочити до трамвай, що саме підійшов, але вже у ту мить, коли ти ставив на підніжок ногу, він ухопив тебе за лікоть. Одну хвилинку іначе. Ти нервово шарпнувся. Що таке? Не поспішаєте». І нещиняйте галасу. Поблакаємо. Я вас знаю, і вам краще не метушитись. Спокійно. Він говорив поволі, але чітко і впевнено. І ти раптом зрозумів, що все. Ти програв, це кінець. Трамвай пішов. Ти стояв на зупинці, намагаючись опанувати себе. Дивився на кругловиду обличчя, що ніби приязно усміхалося до тебе, у колючій запалі очі під скельцями пенсне, ледве чуючи, що вимовляли повні червоні губи. «Ви, юначе, Андрій Школа, вас розшукують. Я вас заарештовую. Ось моє посвідчення. Якщо хочете, незабаром ви будете у в'язниці. І все з вами. І мені шкода вас, такий юний, такий гарний хлопець і така доля». Він говорив ще щось, але Андрій чекав Лише сюрчка і поліціанта, що зараз поведе його до криміналу. Все. Якщо ви не будете шиняти галасу, пане Андрію, то ми порозуміємось. Ходімо, трохи побалакаємо, може, до чогось і домовимось. Вам ще жити, жити, такий гарний хлопець і таке сумне майбуття. Йшли вдох вулицею. Швик говорив про життя, про забави. Про дівчат, які ще чекають Андрія у його житті. Усе в нього ще попереду. Несподіваним рухом він зупинив візника і жестом люб'язного господаря запросив Андрія. Той сів. Надія на втечу на перетунок усе меншала. Але шпик скрував візника до політехніки. Розплатився недалеко від свинтря, який потопав у великому густому парку і напівоточував навчальні корпуси.